Kapitel 25. Det ord som kom til Jeremia angående hele Judas folk i det fjerde året til Jehoiakim, Josias sønn, Judas konge, det vil si Nebukadressas, Babylons konges første år, det som profeten Jeremia talte angående hele Judas folk og angående alle Jerusalems innbyggere, i det han sa, fra det trettende året til Josia, Amons sønn, Judas konge og til denne dag, i disse 23 årene har Jehovas ord kommet til mig. og jeg fortsatte å tale til dere, i det jeg sto tidlig opp og talte, men dere lyttet ikke. Og Jehova sendte alle sine tjenere profetene til dere, i det han sto tidlig opp og sendte dem, men dere lyttet ikke. Og dere bøyde heller ikke deres øre til for å lytte, når de sa, «Venn om, vær fra sin onde vei og fra deres onde gjerninger, og bli boende på den jord som Jehova ga dere og deres forfedre, fra en fjern fortid til en fjern fremtid. Og gå ikke etter andre guder for å tjene dem, og for å bøye dere for dem, for at dere ikke skal krenke meg med deres hennes verk, og for at jeg ikke skal volde dere ulykke. Men dere lyttet ikke til meg, lyder Jehovas utsang, for å krenke meg med deres hennes verk, til ulykke for dere selv. «Derfor, dette er hva herstyrkenes Jehova har sagt. Fordi dere ikke adlød mine ord, se, så sender jeg bud, og jeg vil hente alle slektene fra nord», lyder Jehovas utsang. «Ja, jeg sender bud til Nebukadressar, Babylons konge, min tjener, og jeg vil føre dem mot dette landet, og mot detts innbyggere, og mot alle disse nasjonene rundt omkring, og jeg vil vie dem til tilintetgjørelse, og gjøre dem til noen forferdes over», og nu en plystrer av, og til herjede steder til uavgrenset tid. Og jeg vil utrydde lyden av jubel og lyden av frid fra dem, røsten av brudgomm og røsten av brud, lyden av håndkvern og lyse fra lampen. Og hele dette landet skal bli til et herjet sted, til forferdelse, og disse nasjonene vil måtte tjene Babylons konge i 70 år. Och det skal skje når 70 år er fullbyrdet, lyder Jehovas utsang, at jeg skal kreve Babylons konge og den nasjonen til regnskap for deres misgjerning, ja, kaldernes land, og jeg vil gjøre det til øtslige ødemarker til uavgrensetid. Og over det landet vil jeg føre alle mine ord som jeg har talt mot det, ja, alt det som står skrevet i denne boken, det som Jeremia har profetert mot alle nasjonene. For også de, mange nasjoner og store konger, har utnyttet dem som tjenere, og jeg vil gjengjelle dem etter deres virksomhet og etter deres hennes verk. For dette er Jehova, Israels Gud, sa til meg, «Ta dette begre med den voldsomme vin av min hånd, og du skal la alle de nationer som jeg sender deg til drikke dem. Og de skal drikke og sveie frem og tilbake, og handle som vettløse på grunn av det sverd som jeg sender iblant dem.» og jeg gikk i gang med å ta begre av Jehovas hånd, og gå la alle de nationer som Jehova hadde sendt meg til, drikke. Jerusalem og byene i Juda og hennes konger, hennes fyrster, for å gjøre dem til et herjet sted, til noe en forferdes over, til noe en plystrer av, og til en forbannelse, slik som på denne dag. Farao, Egypts konge, og hans tjenere og hans fyrster og hele hans folk, og hele den blandede flokk, og alle kongene i landet Us, og alle kongene i Filisternes land, og Arskalon, og Gaza, og Ekron, og Arstods rest, Edom, og Moab, og Ammons sønner, og alle kongene i Tyrus, og alle kongene i Sidon, og kongene på den øy som er i havområdet, og Dedan, og Tema, og Bus, og alle som har håret klippt ved tinningene, og alle arabernes konger, og alle kongene over den blandede flokk som bor i Jødemarken, og alle Simris konger, og alle Elams konger, og alle Medernes konger, og alle kongen i nord, som er nær ved og langt borte, den ene etter den andre, og alle jordens andre riker som er på jordens overflate, og kongen av Sheshak, han skal drikke etter dem. Och du skal si til dem, «Dette er hva herstyrkenes Jehova, Israels Gud, har sagt. Drikk og bli drukne, og spy og fall, så dere ikke kan rejse dere på grunn av det sverd som jeg sender iblant dere. Och dersom de nekter å ta begre av din hånd for å drikke, da skal du si til dem, «Dette er hva herstyrkenes Jehova har sagt. Dere skal visselig drikke, for se, over den byen som mitt navn er nevnt over, «Begynner jeg å føre ulykke, og skulle så dere på noen måte slippe straff?» «Dere kommer ikke til å slippe straff, for et sverd kaller jeg mot alle jordens innbyggere», lyder herstyrkenes Jehovas utsang. Och du, du skal profetere alle disse ord for dem, og du skal si til dem, «Fra det høye skal Jehova selv brøle, og fra sin hellige bolig skal han la sin røst lyde.» Han skal visselig brøle over sitt tilholdsted. Ett rop som fra dem som tråkker vinpressen skal han sette i mot alle jordens innbyggere. En larm skal sannelig nå helt til den fjerneste delen av jorden, for Jehova har strid med nasjonene. Han skal selv innlede et rettsoppgjør med alt kjød. De onde skal han overgi til sverde, lyder Jehovas utsang. Dette var hva herstyrkenes Jehova har sagt. Se, en ulykke går ut fra nasjon til nasjon, og en stor storm skal bli vekket opp fra de fjerneste deler av jorden. Og de som Jehova har drept skal på den dagen sannelig ligge fra den ene enden av jorden helt til den andre enden av jorden. De vil ikke bli holdt klage over dem, og de skal heller ikke bli samlet eller begravet. Som gjødsel på jordens overflate skal de bli. Hyl, dere hyrder, og skrik, og velt dere omkring, dere mektige i jorden, for dagene da dere skal slaktes og spres er kommet, og dere skal falle som et atroverdikar, og et tilfluktssted er godt tapt for hyrdene, og en mulighet til å unnslippe for de mektige i jorden. Hør, hyrdene skrik og hylingen fra de mektige i jorden, for Jehova herjer deres beitemark og de fredelige tilholdsstedene er blitt hjort livløse på grunn av Jehovas brennende vrede. Han har forlatt sitt skjul, liksom en ungløve med manke, for deres land er blitt til forferdelse på grunn av det herjende sverde og på grunn av hans brennende vrede.